KREV Nikolajův nos se rozšířil. Za kouřem tisíci různými jídly, směsí chemikálí a prachem cítil čerstvou krev. Byli tu mrtví vlkodlaci i lidé a pluch minimálně jedno tělo rozmázl přes celý obchod. Další zmatečný pach, ale Nikolaj mohl Herbingera cítit a věděl, že je zraněný a slabý. Žádný strach. Když se nad tím zamyslel, Nikolaj Herbingerův strach nikdy necítil. Dostali jsme ho. Máme ho. Konečně jsme ho dostali. Tvar byl nedočkavý. Nikolajův v se zrychlil stejně jako dýchání. Pluch skončil vzadu v obchodě, zásobník s pískem nebylo pod spadlým stropem skoro vidět. Prošel cestou proraženou radlicí, rozhlížel se na obě strany, pátral po Herbinčerovi. Jakmile ho uvidí, okamžitě mu vpálí stříbrnou kulku do hlavy. Bylo to nesportovní. Nebylo to fér. Určitě to neproběhne tak, jak si žádali jeho instinkty, ale na podobné maličkosti nebyl čas. Amulet byl osvobozený, tak mocný artefakt nesměl skončit v rukou monstra jako herbinčer. Než se dostal k zadku sněžného pluhu, tvarmu mu v hlavě prakticky zaječel. Tám! Jeho druhá polovina se díky prosté zvířecí mazanosti všímala detailů mnohem rychleji, než to dokázala jeho analytická lidská mysl. Pochopil příčinu jejího vzrušení. Tam na tom místě dopadl Herbinger. Široká šmouha z teplé krve na zlomeném regálu a stopa z velkých krvavých kapek vedoucí pryč. Nikolaj se otočil ke kabině zcela zdemolovaného vozu a všiml si, že kovové pláty byly utržené a pokroucené explozí. Výbuch Herbingera odhodil deset metrů. Měl si přinést víc výbušnin. Zubatý kus kovu byl pokrytý krví, vysely z něj cáry masa. Otisk ruky mu prozradil, kde se Herbinger přinutil vstát. Krvavé otisky bot vlastně jen jedné, druhý byl šmouhou. Nikolaj nedokázal poznat, jestli je to on nebo tvar, ale jeden z nich byl neskutečně nadšený. Herbinger byl zranitelný. Pomsta byla na dosah. Pozvedl vál a sledoval stopu. Herbinger upadl a na chvíli se zastavil. Nikolaj se přikrčil vedle ledničky do pasu vysokého chladícího pultu s máslem a rychle si prohlédl stopy. Herbinger ztratil dost krve a bude extrémně oslabený, ale Herbinger dokázal vstát a krvavých kapek ubývalo. Teď tu místo šmouhy viděl dva otisky bot. Jeho nepřítel se uzdravoval působivou rychlostí. Pospěš si! Zabij ho! Zabij! Tvar měl pravdu. Musí udeřit, dokud je Herbinger slabý. Nikolaj zrychlil, snadno sledoval stopu mezi traskami. Krev nikdy nelhala. Herbinger narazil do skleněných dveří mléčného pultu, vytáhl se po něm a pak šel. Schovává se vzadu. Byly tu dva jasně červené otisky rukou na lítačkách do skladu. Tak viditelné, jak jen stopy mohou být. Poháněný tvarem Nikolaj rozkopl dveře a prošel skrz. A nespatřil nic. Světla svítila. V zadu běžel velký generátor. Po obou stranách stály řady poliček, ale krvavá stopa se prostě zastavila. Všude ležely trosky. Část radlice sněžného pluhu prorazila zeď, ale nebylo to jediné místo, kde by se Herbinčer mohl schovat. Ne, ne. Kde je? Měl si to nechat na mě. Zavři hubou, vyštěkl Nikolaj. Klekl si, aby očichal podlahu. Herbinger sem nevstoupil. Nechal svůj pach na dveřích a stáhl se. Nepřehlédnutelné otisky na dveřích byly trik. Krev nemohla lhát, ale Herbinger ano. Job tvoju Nikolaj vstal a otočil se zpátky do obchodu, když ho přímo do očí zasáhl oblak štěrku. Nikolaj byl oslepený hrstí jemného štěrku. Él sám skoro neviděl. Jeho soupeř byl jen zuřící rudou šmouhou, ale Earl toho viděl dost, aby v dlouhé trubce v Nikolájově ruce poznal pušku a odkopl ji. Puška zarachotila na podlaze. Erl s hřevem popadl Nikoláje za kabát a smíkl s ním do zničeného obchodu. Él potřeboval čas na regeneraci a to znamenalo úkryt. Když se dotkl zadních dveří, skočil co nejdál k pluhu, doufal, že pach rozlitého dýzlu dočasně zakryje jeho stopy. Nahmátl chladníkov v zásobníku a protože neviděl jinou možnost, vylezl na něj a zahrabal se do písku. Většina jeho kostí se pospojovala, Krvácení téměř ustalo a mohl slyšet, dokonce trochu viděl, ale byl příšerně zesláblý, dezorientovaný a protože mu písek právě vnikl do každého tělesného otvoru, měl opravdu mizernou náladu. Nikolaj narazil do regálu a upadl na záda. Erl se na něj hned vrhl, přistál na Nikolájovi a udeřil ho do obličeje. Rusák zvedl ruce, snažil se Erla setřást ale ten jeho paže srazil stranou a praštil ho znovu. Pak přenesl váhu na Nikolájovu hruď a Erlovy pěsti začaly kmitat. Jedna rána za druhou dopadaly na Nikolájovu hlavu, mašírovaly mu obličej na krvavou kaši. Zasranej podvodníku! Zařval Erl, když se napřáhl pravačkou, aby je zarazil do Nikolájova obličeje. Nikolájovi ruce se zvedly, podařilo se mu palcem zaháknout Erlovo oko. Lovec zavel, když mu ho Nikolaj zatlačil hluboko do očního důlku, ale nepustil. Erl oběma rukama zvedl Nikolajovu hlavu a několikrát s ní třísknul o podlahu. Při druhém dopadu praskla dlaždice, při třetím Nikolajova lepka. Zadýchaný Erl se rozmáchl k další ráně, ale zarazila ho příšerná bolest v boku. Převalil se, klel, hledal zdroj agónie a našel jílec skládacího nože zaraženého do ledvin. Vytrhl ho ve fontáně krve. Nikolaj zvedl nohu a zasáhl Érla do hrudi. Odkopl ho na sněžný pluch. Přes krev mrkající Érl udělal krok ku předu. Jeho protivník už vstal a zvedl plechovku kukuřice. Érl po něm hodil nůž a minul. Nikolaj mrštěl plechovkou a neminul. Nakládaná kukuřice Erlovi rozdrtěla nos. Nikolaj té chvíle využil ve svůj prospěch a zaútočil, nabral ho kolanem. Povedlo se mu ho dvakrát zabořit do Erlova boku, když lovcovi ruce mimo děk vyletěly ke zlomenému nosu. Každá rána Erla zvedla ze země dřív, než mohl Nikolá je odstrčit. Oba muži se pohybovali neskutečně rychle. Útočili, kryli se. Každý úder by normálního člověka zabil. Nikolaj Erla chytil za popruhy u zbroje a smíkl s ním, odhodil ho do uličky. Erl dopadl tvrdě na rameno, ale jeho ruka skončila na zbrani. Nikolaj se přihnal rychle, ale to už Erl vzal Rusa po hlavě láhví vína. Rána se rozlehla celým obchodem. Erl ho zkusil přetáhnout znovu ale láhev se rozbila o Nikolajovo zdvižené předloktí. Erl nemarnil čas a zarazil zubatý zbytek přímo do Rusákova břicha. Nikolaj odpověděl kopnutím, které Erla prohodilo skříní se sladkostmi. Střetli se ve vedlejší uličce. Kroužili kolem sebe, těžka dýchali, jak se jim hojila těla. Seš pomalý! dobíral si ho Nikolaj, jednou rukou si v břiše držel vnitřnosti. Ty zase neapatrnej, odsekl Aro. Nevěřím, že jsi na to skočil. Ty jsi ten idiot, co se nachytal na nastraženou bombu. Nikolaj si z obličeje otřel krev a písek. Převezl jsi mě. Mohl ses jako první přeměnit. Roztrhal bys mě na kusy. Proč si to neudělal? Nepotřebuju být vlkodlak, abych vyřídil šmejda jako ty... Jsem ve městě plným nevinných lidí, odpověděl Erl a mrkl, když mu oko vklouzlo na správné místo. Všechno teď bylo jasnější. Jak ses opovážil vyzvat mě tady? Na okamžik se Nikoláju v obličej změnil. Jeho hlas byl náhle mnohem hlubší. Tohle není výzva. Chceš výzvu, tak si... Znovu se zašklebel, zaskřípal zuby. Když promluvil, hlas se vrátil do normálu. Ne, ještě ne. Jsi parchant, Herbingere. pohroma. Nemáš to v hlavě v pořádku, řekl Herbinger. Rusák byl šílenější, než si pamatoval. Nikdy nedovolím, aby získal. Nikolaj zavřel oči a zachvěl se. Vrátil se druhý hlas. To stačilo. Dokončíme to po mém. Nikolajovi oči zaplály zlatem. Transformace začala. Tady to udělat nemůžeme. El o krok ustoupil. Ty prázdné, ty zasrané psychopaté. Jsme ve městě. Tady žijí lidé. Jejich chyba, zavrčel Nikolaj. Proměna byla vysoce riskantní, ale jinou možnost neměl. Nikolaj se měnil a pokud se nepředá, nemá proti němu šanci. Erl si uvědomil, že musí jen zlikvidovat Nikoláje a pak si udržet dostatek kontroly, aby utekl daleko od civilizace, než z něj vyprchá touha pokrvy. Rozepnul si zbroj. Mohl si to udělat po a nikdo by nepřišel k úhoně. Nikoláju v divný hlas zařval. Ruce se vřel v pěstě, vycenil zuby, na krku mu vystoupily všechny žíly, jako by bojoval s něčím. Na řeči tu není místo, zakřičel první Nikolaj. Ty jsi je zabil. Byla nevinná, bezbraná. Zabil jsem spoustu lidí. Musíš to trochu upřesnit. Lila! Nikolaj zuřil. Od rtů mu odletovaly krvavé sliny. Zavraždil jsi ji, zavraždil jsi mou šenu. Erl se zarazil, zamračil se. Vůbec se nechytám. Nikolaj zaječel a skočil. Říkal jsem ti, že se dočkáme kvalitního zápasu, pravil Alfa. Čarodějnice se na něj zamračila, pak se pohledem vrátila k boji. Nesnášela, když se pletla. Potěšilo ho, jak dobře si vybral. Herbinger a Petrov byli oba neuvěřitelně hroziví i v lidské podobě. Mohl se jen dohadovat, jaký budou v čisté formě. Jistě on by ve výzvě dokázal porazit oba, ale on se nad podobné věci povznesl. Nebude otrokem starých způsobů, vybere si vlastní cestu, vytvoří nové způsoby pro jejich druh. Herbingerova bláhová pravidla diktovala, že jsou pouzí lidé o nic lepší, jen jiní a že musí žít ve stínu nadutého lidstva. Petrov na druhou stranu při nejmenším chápal, že jsou nadřazené bytosti, nadřazení predátoři, ale on se stal pouhým nástrojem lidské ideologie a postrádal představivost, neviděl, co je třeba udělat. Petrov měl mentalitu otroka, Oba postrádali vizi nezbytnou k tomu, aby v budoucnu vedli svůj druh. Jeho dokonalé smysly ho upozornili, že mnoho lidí opouští domy. Slyšeli explozy. Někteří si uvědomili, že na ně útočí, a zprávu šířili dál. Ulice se probírali k životu. Jeho děti to mátlo. Magická bouře dosahovala neuvěřitelné síly, ale na ničem z toho nezáleželo. Důležité bylo, kdo z mocných vlkodlaků dole se stane tím, jehož duše odstartuje alfovo povznesení? Byl to dokonalý zápas. Příroda ty dva vybrala jako ultimátní predátory v rámci svého druhu. Jeden zemře, druhý bude žít, aby ukojil jeho hlad. Kdo spustí jeho metamorfózu? To vzrušení bylo nesnesitelné. Čarodějnice živou rukou ukázala na ulici dole. Máme návštěvu. Černé SUV klouzalo na parkoviště u Valiusens. Řidič byl na sněhu bezradný a lehce narazil do pouliční lampy. Dveře se otevřely, vystoupilo pět těžce vyzbrojených lidí. U PKM? zeptal se. V žádném případě jsem nemohli dorazit během bouřky. Do rána by vlastně ani neměli vědět, že v Copper Lake došlo k masakru. Hůř, zabručela čerodějnice. Lovci. K lovcům monster chovala obzvláště silnou zášť. Herbingerovi muži. Nezdálo se mu to. Jeho zdroj mu tvrdil, že Herbinger zaručeně dorazí sám. Nikdy by svou lidskou smyčku nezapletl do velkodladších záležitostí. Ne, to ani zdaleka. Ty bych poznala. Lovci monster jsou svým způsobem nafoukaní. Nic by mě neučinilo šťastnější než příjezd LM, zavrčela čarodějnice, když se zvedla z tlusté sněhové pokrývky na střeše. Užij si své představení, já se postaram o vetřelce. Zamlaskala a jeden z kopáčů přistoupil připravený posloužit. Dva a půl metru vysoká obrněná obludnost se čarodějce uklonila. Tentokrát ukázala umělou rukou. Ocelová rukavice, co vyčuhovala z hunětého rukávu, vypadala příliš velká. Znič ty lidi! Masivní kopáč skočil ze střechy a tiše dopadl o dvě patra Alfa souhlasně pokýval hlavou. Nepřirozené věci byly výkonné. Škůdce snadno vyhladí. Jeho pozornost se vrátila k obchodu, když nocí zaznělo uširvoucí zavití. Hlavní představení začalo. Nádhera. A podívej, co zprovedl mýmu kadalaku. Horst se brodil metrem čerstvě napadaného sněhu k místu, kde přední nárazník naboural do lampy. Ve skutečnosti to nevypadalo tak zle, ale Lins to podělal. Jistě, v tomhle marastu se jezdilo blbě, ale to poškrábání jeho auta neomlouvalo. Je tohle pro Je, tohle ti strhnu s platou, blebče. Lins byl jako vždy vsteklý. Politmy Ryané, co si v blizadu čekal? Měl si nechat řídit mě? Přisadila si Joanne. Já jsem alespoň. Ten zvuk se týmu Briarwood zařízl až do morku kostí. Začalo to jak lidský výkřik, plný vzteku a bolesti, jen neskutečně hlasitý, ale pak se výkřik změnil, stal se hlubším, divočejším a trval mnohem déle, než by lidské plíce měly zvládnout, než přešel ve zvířecí zavití. Primitivní příšerný řev, instinktivně mnohem děsivější než cokoliv, co mohl vydat přirozený tvor. Bouře zmrazila horstavu kůži ale z toho vytí hla krev. Zaměstnanci Brajerwoodské likvidační společnosti projednou jednou zmakli. Horst se na ně podíval. Všichni s výjimkou Lokamu pohled opláceli vyvalenými očima. Jejich obrjen zavrčel a vytáhl z kadylaku kulomet a se byl příliš tupý, aby měl strach. Myslím, že jsem se pochcal, hlesl Kali. Joanne se obrátila k obchodu. Co to do hajslu bylo? To bylo skutečné, monstrum. Ostatní věci, na které zatím narazili, proti tomu byly ničím. Zmocnil se ho strach. Nebyla to žádná vědomá myšlenka, jen silný strach, který přicházel od někud z nižších částí jeho mozku. Varoval ho, že odsud musí zmizet, jinak je ta příšerná věc, všechny sežere. Horst se přinutil promluvit. Snažil se mluvit co nejistějším hlasem. Tohle je zvuk peněz, zlato. Pak následovalo druhé zavití, ještě hlasitější než první a Horst nějak podvědomě věděl, že jde o jiného vlkodlaka. Lin s sebou trhnul. Oni jsou dva? Neříkal si, že budou dva? Začínali panikařit. Ticho, okřikli je, všichni zavřete hubu. Tohle není jako ty zombie, co jsme zabíjeli, vydechlkali. Já my zím. Joanne a Lynn s něco blábolili. Všichni tři začali ustupovat ke Cadillacu. Sny se mu rozpadaly před očima. Jeho lidé šílali strachy. Nikdo z nich nebyl zbabělec, ale tohle nečekali vytí bylo prostě příšerné a to po něm ještě horší. Teď už chápal, že Stark mluvil pravdu. Tady nešlo o obyčejného vlkodlaka, ta věc byla prastará a tím pádem měla u Fonasilu obrovskou cenu. Teď nesměli couvnout. Existoval důvod, proč vláda platila tak šíleně vysoké odměny za zabití monster téhle úrovně, protože žádný svéprávný člověk by je dobrovolně nehledal. Horst v sobě nějak našel odvahu. Byl vůdcem elitní společnosti Lovící monstra. Jestli odejde, bude to stejné, jako kdyby se mu vysmáli ti idioti z LN. Ryan Horst přísahal, že už nikdy nebude jen pan nikdo. Rychle potřeboval něco udělat. Zavzpomínal na krátký čas u monster. Co by udělali? Ti blbce byli motivovaní neustále. Co by udělal Earl Herpincher? Nechal by celý tým vyrazit. To bych mohl. Horst sáhl do kabátu, rozepnul poutko na pouzdru a vytáhl pistoli FN 5,7. Namířil je do vzduchu a zmáčkl spoušť. Nečekaný výstřel upoutal jejich pozornost. Horstovi došlo, jakou udělal blbost, když jeho pravé ucho najednou mělo pocit, že do něj někdo praštil kladivem. Poslouchejte, zakřičel z plných plic, mávnul pistolí k obří díře ve stěně koloniálu. Kvůli tomu jste se přihlásili. Dejte se sakra dokupy. Každý z těch hlubatých parchantů má cenu padesáti táců. Padesáti táců. Táhli jsme se sem, abychom ty bestie zabili. Máme zbraně, máme stříbrné kulky. Co mají oni? Soupy? Hovno, nemaj nic. Já se domů nevrátím, dokud nebudu mít předložku z jednoho s těch hajzlů. Slyšíte mě? My jsme prajerovou a ukážeme těm zvířatům, kdo je tady šéf. Tři bouřící se členové týmu podřízeně sklonili hlavy. Báli se mu podívat do očí. Sakra dobře děláte. Horst sklonil zbraň, zíral na ně. Erl Herbinger je vždycky sežvíkal a pak po každé stlumil hlas, když chtěl nováčkům u LM něco zdůraznit, jako by mu za zvýšený hlas nestály, ale i tak je přinutil poslouchat. Takže si to srovnejte v hlavě a jdeme. Tohle zvládneme. Skutečně ho překvapili. Jeho lidé zareagovali a dali se do práce. Následovala série kovového cvakání, jak si připravovali zbraně. Horst se ušklíbl. Zatraceně jsem já to ale dobrý. Nikolaj byl okamžitě u něj, z konečků prstů mu vyjeli drápy. Erl snadno uhnul stranou, proměna mu do systému pumpovala ohromné množství adrenalinu. Tělo mu zaplavilo horko, navzdory mrazivému větru, který vanul zající dírou ve stěně obchodu se mu z každého póru vyřinul pot. Čas se zpomalil, když se na něj nikolaj vrhl. Hed se vší silou ohnal otevřenou dlaní s roztaženými prsty a byl odměněn sprškou krve, když jeho drápy prosekly rusákovy svaly. Jeho nepřítel se stáhl, kroušil. Nadouvající se hruď křižovaly čtyři šrámy, čistě přesekl i jeho brašnu s náboji. Nikolaj ze sebe postroj strhl a zahodil ho. Vrahu! zaryčel, čelisti už se mu protahovaly. Roztrhám tě na kusy za to, co jsi udělal. Nikolaj po něm skočil. proti protivníka chytil ve vzduchu, použil setrvačnost jako zbraň a odhodil Nikoláje do uličky. Pro Erla to skončilo jedním téměř čistě přeseknutým uchem. Nikolaj dopadl na podlahu, převalil se a klouzal po kolenou, dokud se nezastavil. Plně ho zasáhla proměna. Teď zemřeš, zavrčel Nikolaj. Řekl toho víc, ale zbytek byl nesrozumitelný. Serval si oblečení. Zemřeš za to, čeho ses dopustil. Erl měl se s formulováním odpovědi potíže. Jeho mysl se měnila spolu s tělem. Slovům se hůž rozumělo, ale co teprve jejich používání? Z kosta odpověděl hlasem s deformovaným bebrčení. Žár přerostl v bolest. Začalo to v kostech a vyzařovalo z nich. Z části oheň, z části drcení, a bolí příšerné. Bolest v čelistech narůstala, jak se kosti krutily, praskaly, protahovaly a přestavovaly. Krev prosakovala mezi měnícími se zuby, tkáň dásní prořezávaly nové ostré hrany. Tepová frekvence se zvýšila, dech zrychlil. Erl sebou škubal, když mu praskala stará kůže. Nikolaj byl jako zrcadlový obraz, protože procházel stejným procesem. Praskání jeho kostí soupeřilo s křupáním Rusákových. Na Nikolájově těle se rychle rozrůstala tmavá srst. Oblečení. Omezující. Erl si stáhl zbytek zbroje a skopl boty. Prohnala se jim proměna. Desetkrát rychleji, než když ho prokleli, ale bolest zůstávala, jen to bylo zrychlené. Spaluje. překrocuje. Erl udělal krok vpřed. Chodidla měl tvrdá jako vydělanou kůži, ale i tak vykřikl, když dopadlo na podlahu, kosti praskaly, pata se rozdělovala. Do odpadků se zabořily drápy. Erl udělal další krok, bolest postupovala jeho nohou, klouby se trhaly, hořely a přestavovaly. Svaly stvrdly, stávaly se napětějšími, v chůzi dokázal pokračovat jen díky dlouholetým zkušenostem. Když se jeho těžiště změnilo, upadl na všechny čtyři, ale na tom nezáleželo. Earl zaškrábal drápy po podlaze a zavil. Výzva započala. Earl byl hladový. Hladový! Nikolaj zvedl tvář, ve výhružném zavrčení vycenil zuby. Earl mu tu tvář chtěl sežrat. Jak jeho mysl klesala do chaosu a vizí o tryskající červeni, Erlova poslední rozumná myšlenka byla zoufalá modlitba. Bože, pomoz mi, udrž mě při smyslech, zabít nepřítele, neoblížit lidem. Amen. Kapitola 13. Kdybych stříbrnou kulku použil na Alfo, Santiago by jistě zemřel s nožem v krku. Tak jsem zastřelil holku. Byl jsem trochu z formy, takže kulka prošla tváří jen kousek pod levým okem. I taky to okamžitě zabilo, vypadla ze člunu a Santiago strhla sebou. se zautočil. Už se měnil, rychleji, než jsem dokázal chápat. Byl to nejtvrdší úder v mém životě. Náhle jsem se ocitl v polovině pláže. Vstal jsem z posou plnou písku, po hrudníku se mi táhly čtyři škrábance. A přišla na mě proměna ve vlkodlaka. Nazval mě bláznem, že jsem se ho odvážel vyzvat. Jeho hlas se měnil, poslední slova přešla v zavrčení. Strhl si vestu, na těle mu vyrůstaly černé chlupy. Oči mu zářily, prsty se prodlužovaly, kosti praskaly. Během několika vteřin se nade mnou tyčil ten nejhrozivější vlkodlak v porovnání s neohrabaným trhaným utrpením, kterým jsem si musel procházet já, to bylo neuvěřitelně elegantní. Mohl mi hned utrhnout mou lidskou palici, ale místo toho se zastavil, naklonil hlavu. Černá srdce mu vlněla ve větru, krčil se na všech čtyřech, drápy zabořené v písku, čekala žadoženu. Byla to výzva, souboj o vůcovství, a přestože jsem to tehdy nechápal, výzva by měla probíhat za rovných podmínek. Pokud ne, vítězství by nic neznamenalo. Cítil jsem v sobě zvíře, ječelo, ať ho vypustím. Bylo rozuřené, na mě. Držel jsem ho zamčené, vypouštěl jsem ho jen tehdy, když se musel. Zanedbával jsem ho, ale teď jsem ho volal, aby mi zachránil život. Vztekalo se, mohlo mě odmítnout, mohlo mě nechat zemřít. Bylo však mou součástí a my oba chtěli přežít. Řeknu vám, bolest byla jako oheň. Čelisti se sevřeli v křeči, v očích mi bouřila krev. Svaly mi pulzovaly elektrickými šoky agonie, svírali se a uvolňovaly a pak se znovu sevřeli tak silně, až jsem byl při každém vztahu v pokušení přát si smrt. Měníte se až na úrovni jednotlivých proteinů a cítíte ta do posledního kousku. Obolelo to kurevsky. Nezáleželo na tom, že tam nebyli svědci. Čekal. Tak se to dělá. Zabít mě nefér by znehodnotilo vítězství. Byli jsme velkodlaci, stvoření instinktů a podivných tradic, Jeden zemře, druhý bude žít. Bolest končí a začíná euforie. Byl jsem úplněj. šelma a člověk v jednom, stal jsem se my. Pak na mě druhý vlkodlak zautočil s divokostí, jakou jsem si nedokázal ani představit. Větší, silnější, rychlejší a zkušenější nepřítal se na nás vrho. Během vteřiny písek nasákl naší krví. Měli jsme prohrát. Převalování, trhání, kousání, škobání, a pak byly naše zuby v jeho krku a ústami zaplavila horká, tepená krev. Snažil se nás třást. Dráby nám otevřel břicho, vytáhnul páchnoucí vnitřnosti, ale to byla pouhá bolest. Bolest, která byla v porovnání s krví v tlamě, ničím. Našli jsme si lepší úhel a zkousli silněji, drtili jsme páteř a trhali maso. Trhání pokračovalo a náš nepřítel víc a víc slábl, až jeho pařáty odpadly od našeho vyvrženého břicha a zůstali ležet v písku, křečevitě sebou bali. Nějak jsem porazil lepšího soupeře, pak zvíře odešla a nechala mě samotnýho z bolestí. Bylo to poprvé, co jsem prošel výzvou. Nebyla to naposled. Lins vytáhl zapalovač a benzinem nasáklý hadr spaný v hrdle láhve chytil plamenem. Kly si láhve vzal a připálil od ní další v druhé ruce. Úžasný, zakřičel vousatý pyroman, než vyrazil ke koloniálu. V každé ruce hořící Molotov. Teď je dostanu. Kryjte ho, nařídil Horst, když si zapřel pažbu pušky o rameno. Zbylá trojice pozvedla zbraně, připravená ke střelbě, zatímco Kelly uháněl relativně průchodnou cestičkou, která zůstala po havarovaném sněžném pluhu. Jeho zásobník byl stále vidět na druhé straně budovy. Když se dostal dostatečně blízko, Kelly se šíleně zachechtal. Co když jsou tam uvězněni nějaký civilové? Zeptal se rychle Linz, jakmile si uvědomil, že tuhle možnost neprobrali. Seru na ně, vyštěkla Joën. Já dovnitř nevlezu. Horst se zamračil, ale jeho přítelkyně měla pravdu. Nepromyslel to dál, než zapálit a zastřelit všechno, co vyleze, ale soudě podle rachotu, který odtamtud vycházel, o nějakých přeživších pochyboval. Hádám, že prostě budou mít smůlu. Rozdělili se jejich jedinou krabici stříbrných 5,56. Horst jim všem koupil plně automatické zbraně a pak na ně stejně jako ten čtyřokej Geek Cooper během výcviku u LM Ječel a tě mají nastavené na poloautomat. A při ceně federálem založené munice 10 babek za kus chápal, proč LM používají na misích jen nejlepší vybavení. Horst si nechal svou FAL spolu s několika zásebníky plnými stříbrných 0308, které se mu povedlo ukrást Falabamně, když odcházel. Všichni s výjimkou loka dostali karabiny M4. Oba dostal M249 Quite Automatic Weapon, SAV, protože mu připadalo logické, že největší chlap dostane nejtěžší zbraň. Plán byl prostý. Zapálit supervlokodlaka. Rostřílet ho. Co se mohlo pokazit? Jejich žhář byl na dosah. Kali prohodil první molotov přímo vchodovými dveřmi. Sklo se roztříštilo, benzin zapálil polámané regály. Kelly tvrdil, že mít víc času udělal by lepší mix s dalšími petrochemickými produkty, protože pak by molotov na všem pořádně ulpil, ale soudě podle rychlosti šíření ohně se uvnitř spousta hořlavých materiálů už nacházela. Kelly se šíleným leskem v očích zapumpoval pěstí ve vzduchu, pak si do vrhací ruky přehodil druhý molotov. Natáhl ruku, aby tenhle hodil ještě dál do obchodu, ale pak se zarazil a trhl hlavou, jako by ho něco překvapilo. Když jsem žourající horst snažil zahlédnout, co muže rozptýlilo, spatřil ve bířícím sněhu vysokou hubenou věc, kterou nepoznával. Na člověka to bylo příliš vysoké a pokud jim v LM Bohapustě nelhali, ani náhodou to nemohl být vlkodlak. Hubenour rytmicky pohupoval napuchlou hlavou a něco, co připomínalo pytlovité oblečení, se míhalo sem a tam, jak se přibližoval ke kelimu. Podle frekvence kroků vypadal jako na procházce, kdyby každým dlouhým krokem nepřekonal tak obrovskou vzdálenost. – Co je to? – křikl Linz. Horst netušil. Museli ho z vícviku nováčků vyhodit dřív, než se pekstnová dostala k obřím šedým kovovým robotickým strašákům. Ať se propadnu, jestli to vím. Panikařícího to dohnalo třemi velkými kroky. Ječící Kelly sedal na útěk, zapomenutou planoucí láhev držel v ruce nebezpečně nakloněnou. Ta věc měla tak dlouhé paže, že je tahala sněhem. Stvůra zvedla ruku a horst viděl, že blok sloužící jako dlaň končí třemi bodci jako velké hrábě na listí. – Střílejte! Střílejte! Všichni čtyři zahájili palbu. Předchozí instrukce o rychlosti, míření a poloautomatu vyletěly oknem, když všichni začali pálit jako šílení. Ve sněhu se objevovaly díry, od monstra odletovaly jiskry, a Kelly nevěřícně sklonil zrak, když mu pláštěm proletěla kulka, jak ho jeden z jeho vlastních spolubojovníků neúmyslně střelil do hrudníku. Nenašel, chlapare, střílejte! Zaječel Horst. Ale už na tom nezáleželo. Stvůra se ohnala kovovým spárem, zasáhla Kellyho do ruky. Láhev se roztříštěla, když upadl, žhářevo tělo pokryl oheň. Kelly nelidsky zařval, svíjel se a převaloval ve sněhu jako šílený, zatímco mu plameny přitavovaly oblečení ke kůži. Během několika vteřin ho pohltil černý dým a oranžové plameny. Vysoká stvůra se zastavila, přihlížela. Zabilo to roba, zaječela Joanne. Když Horst vypráznil zbraní, Kelly přestal kvílet. Monstrum se ještě chvíli dívalo, jako by si ověřovalo, že je kelly po smrti. Když bylo jasné, že převalování nezabralo, neforemná hlava na příliš dlouhém krku se zvedla a bez známky emocí to zamířilo k ostatním. Všichni už byli na suchu s výjimkou Loka, protože ten měl v SAV dvousetraný pás a skutečně pálil krátkými kontrolovanými dávkami, jak se mu řeklo. Vypadalo to, že jednooký loko je také jediný, kdo monstrum skutečně zasahuje. Nabít! Nabít! zakřičel Horst z kapsy lovil další zásobník. Stvůra se rychle přibližovala. Obří nohy metodicky zabírali, zanechávaly za sebou tříprsté prsté stopy podobné ptačím. Většina jejich zbrklých výstřelů minula a nevypadalo to, že by zbytek měl nějaký účinek. Hlava byla zblízka kulatá a bez rysů. Žádné oči, nosní dírky, jen dlouhá škvíra od jednoho konce na druhý, musela to být ústa. Krk byl abnormálně dlouhý, vpředu se na něm kývala masa povislé kůže. Z části to připomínalo kovovou schránku, ale klouby vypadaly jako šedé maso. To, co považoval za oblečení, byla ve skutečnosti kůže. Rytmicky se pohupovala. Bylo to jako tlustěch, co příliš rychle ztratil na váze, zůstal jen kostlivec uvnitř pytle z ochablé kouže, kterého nějaký ďábel nadspal do zbroje. Spomalte a mistré, misté na měkký místa, vzal si vlastní radu k srdci a posadil mířidla na bachratou hlavu. Horst zbraně používal celý život, většinou ty levné, jim jich zajízdy střílel z auta, když objížděl domovy lidí, co strýci dlužili peníze, ale teprve v LM ho naučili skutečně mířit. Ukázalo se, že je v tom docela dobrý. Kulka Monstrum zasáhla přímo mezi oči, kdyby to nějaké mělo. Zastavilo se to, vytváří se tomu houpalku z masa, vytékal zelený slisk. Joën prošla kolem horsta, křičela. Jak se ti to líbí, co? Co? A jak se ti líbí tohle? Střelila to do hlavy. Odpověď dostala o sekundu později. Když se nad ní stvůra naklonila, ústní štěrbina se otevřela do kořán. Dvě velké ruce ji popadly za ramena, sevřeli ji. Hlava Joën zmizela v tlamě, ke které ji kovové paže vytáhly. Kurva dr. Zaječela, když ji stvůra zvedla a zaklonila hlavu. Její spodní část byla vidět, jak ji to polikalo. Divot se kopala nohama. Uvolněná kůže pod netvorovým krkem se napjala, jako když pelikán sní rybu. To právě Joanne spolkl úplně. Její boty zmizely, putovala dolů dlouhým hrdlem. Tělo Joanne bylo vidět pod hladkou napjatou membránou, Převalovala se a zmítala uvnitř laloku. Stvůra sklonila hlavu a zavřela tlamu. Otočila se, stála přímo nad horstem. Kůže se jí šíleně nadouvala, jak pod ní kopala joen jako dítě, co si hraje pod dekou. Její tlumené výkřiky skoro nebylo slyšet, plný vak se prověsil do poloviny netvorovatěla. Obzí beztvářný robot s pelikánovým lalokem a slepičíma nohama mu právě sežral přítelkyni. Zadu na to! Ústup! Zařval horst, otočil se a utíkal jako šílený. Linus už měl tak šest metrů náskok, sprintoval prostředkem silnice. V Erlovi se vsteky vařila krev. Dopadl na něj Nikolaj, vyrvalku s masa a světlé srsti z jeho čumáku. Erl ho schodil a pařáte mu přesekl čenich vedví. Znovu se na sebe vrhli, šli si navzájem po krku, drápy na zadních nohou hledali měkké místo, kam by se zasekli, zuby hněpali po krkavicích. Drtili pod sebou lidský odpad, prolévali krev. Erl do boje vstoupil oslabený. Svaly se mu třásly. Jeho tělo bylo jako výheň, spalovalo samo sebe, aby přežil. Rychlý výpad, rozdělit se, kroužit, další útok, seknutí. Nikolaj rozpáral Erlovi hruď, ale až na kost se nedostal. Znovu se myhnul v pažád, ale Erl byl připravený. Jeho zuby se zabořily do masa. Chuť krve! Nikolajova paže potrhaná, zápěstí rozervané. Odtáhl se. Slabý. Nikolaj znovu zaútočil, Zuby zaskřípaly na kosti, ale kousnutí bylo mělké. Erlovi pařáty mu otevřeli břicho. Stáhl se, upadl. Erl kousl znovu, krk však minul a rozdrtil kost v Nikolájově rameni. Pařáty rozdrásali Erlova záda. Párli jeho břicho. Cítil chuť vlastní krve. Ale nepřítel byl zesláblý, snažil se uniknout žádný útěk, musí ho zabít, jen smrt. Erl zavil, Nikolaj umíral. Erl ho rozpáral, vytryskla krev, jeho tlamu naplnilo maso, naplnilo mu žaludek. Erlu v hlad řval, pařáty trhaly, prolomená žebra, bylo tu Nikolájovo lukoucí srdce. Vyrušení, tříštící se sklo a šířící se oheň, – Oheň! – pálil Erla, vznítili se mu chlupy. Nikolaj zakvílal, když oheň popálil i jeho. Erl se odtáhl a oheň se dostal mezi ně. Lidské smetí uhel na tělo. Nikolajovo srdce stále klouklo. – Červené! Tak blízko! Erl se pokusil projít, ale oheň hořel příliš horce. Erl se stáhl, tělo mu stále hořelo. Vstek! Nikolaj utíkal. Prchal. Z Nikolaja silně páchl strach. Erl nikdy strachem nepáchl. Zavil, aby se svět dozvěděl o jeho vsteku. Kruh. Uzavřený. Nikolaj nemá kam uniknout. Erl ustupuje od ohně ven do bezpečí chladu. Sníh taje na spáleninách a voda chladí. Pohyb před obchodem. Zbraně. Lidé ve sněhu. Blíží se k nim neznámá hrozba. Lovci? Moji lovci? Na povrch se prodral lidský Érl. Měsíc tu nebyl. Šum nebyl tak hlasitý. Érl stále dokázal myslet. Přes pálené chlupy nic necítil, ale Érl věděl, že jsou to lovci. Lovci jsou děhosmečka. Nikolaj byl zapomenut. Lovci jsou v nebezpečí. Nikdo si nebude dovolovat na moje lovce. Erl se vrhne do sněhu. Monstrum spolklo člověka. To Erlo rozužilo, Přiblížit se, aby lépe viděl. Tohle nebyli jeho lovci, ale šlo o lovce a to Erlo vystačilo. Monstrum páchlo hlubinami země, hlínou a bahnem. Páchlo starobilými, hnělobou, zkažeností. Erl vzdálenost překonal několika skoky, vysokými. Zasáhl to do břicha, zakousl se tomu do nohou. Z to mělo velmi tvrdou. Erl však v mezerách cítil maso a maso je slabé. Sekajícími pařáty hledal šlachy. Kůže byla tuhá, těžko se drasala. Ale Erl zuřil a kůže praskala a vytékal krvavý hnis. Masité šlachy praskly. Monstrum upadlo. Erl na ně skočil, trhal. Nikdy nepřestane trhat. Nahoře bylo méně kovu, více měkoty, zranitelnější. Mělo to dlouhý krk a dlouhý krk je slabina. Erl se zahryzl do dlouhého krku. Do tlamy se mu vyřinul krvavý hnis. Jed! Erl ho vyplivnul, spálil mu tlamu. Odskočil a dávil do sněhu. Monstrum tiše vstalo. Jednu nohu to mělo zmrzačenou, ale strachem to nepáchlo. Vpředu se tomu hýbala kůže. Člověk uvnitř stále žil. Erl kolem toho kroužil, žvíkal sníh, aby dostal ze zubů jet. Monstrum otevřelo podélná ústa a vyvrhla člověka do sněhu. Lidská žena se téměř nehýbala, pokrýval jí krvavý hnis podle pachu by měla žít. Monstrum bylo s prázdným vakem lehčí a rychlejší, připravené na Erla, drápi stvořené k trhání. Monstrum bylo staré, rostlo a sílilo hluboko v zemi, páchlo temnou magií, hudovou magií. Erl byl slabý a třásly se mu svaly, byl promrzlý a pomalý. Nikolaj Erlovi oblížil Monstrum bylo z kovu a smrti. Ale Erl zuřil. Dámy a pánové, máme vítěze. Byl to Herbinger, kdo vylezl z hořícího obchodu. Světlejší srst šlo snadno poznat, i když byla ohořelá a nasáklá krví. I po boji se pohyboval rychle jako blesk, na parkoviště se dostal ve zlomku vteřiny. Čarodějnice fascinovaně sledovala, jak snadno Herbinger strhl jejího mohutného kopáče. Vypadá to, že máš pravdu. Já mám vždycky pravdu. Zaplať, vyzval ji Alfa. Herbinger udělal chybu a kousl do kopáčeva zkaženého masa. Přinutilo ho to uskočit od zranitelné kořisti. Alfu překvapilo, když kopáč vstal a vyzvrátil ženu. Služebníci starobilých byli pozoru hodně houževnatí. Herbinger na druhou stranu zuřil. Nikolaj ho téměř zabil, ale to u tak prohnaných zabijáků, jako Herbinger téměř nic neznamenalo. Promiň, peněženku jsem si nechala doma. Jsi připravený sklidit jeho duši? Nadešel čas uvolnit plnou moc nesmrtelného. Brzy se začne rodit jeho armáda vulkodlaků. Čas dokončit, co započala evoluce. Chyť mi ho! Earl se soustředil na zabíjení monstra. Velkého člověka si nevšiml, dokud mu mezi lopatky nezarazil sekeru. Sekera se zasekla hluboko. Earl zařval. Lovec z něj sekeru vypáčil. Earl upadl. Zmatek. Krev naplňující plice. Člověk ho považoval za nepřítele. Sekera se zvedla. Earl chtěl zaútočit, ale šum byl slabý. Earl proto mohl myslet. Ne. Earl ušetřil lovců život. Sekera klesla a Earl ji chytil do pařátu. Lovec byl silný, ale s ním se nemohl měřit. Earl mu sekeru vytrhl, vzal ji oběma rukama a zlomil jako sirku. Srazil lovce na zem opatrně, aby ho nerozpáral. Velký lovec se v Rávoravě vrátil, páchl strachem, ale pach odhodlání byl silnější. Erl zahodil kusy sekery stranou, zavrčel. Lovec věděl, že ho čeká smrt, ale i tak chtěl bojovat dál. Loko, pomoc! Plakala žena na sněhu. Lovec se zdviženými pěstmi zaváhal. Pěš! Earl na lovce kývl hlavou, propouštěl ho, než se obrátil ke skutečné hrozbě. Monstrum se nehýbalo, ale blížilo se druhé. Čelil dvěma netvorům. Regenerující se Earl vykašlal krev. Tělo ho pálilo slabé, ale plné zuřivosti. Velký lovec se dostatečně přiblížil k monstru, aby mohl zvednout lovkyni. Monstra ho ignorovala. Přišla si pro Erla. Ten čekal, dokud lidé neuniknou. Pak zautočil. Oheň! Ale nebyl to oheň. Bylo to světlo. Tak jasné, že pálilo jako oheň. Světlo procházelo skrz něj. Viděl cvaly vlastní kosti. Slabý, roztřesený érl zařval, razil si jim cestu. Působivé, že ano. Známý hlas. Zdřívějška podvodník, falešný alfa. Držte ho. Světelný sloup vycházel přímo z oblohy. tál, vzduch houstl. Erl se stěží hýbal, ale i tak nepřestával. Zabije vizyvatale. Roztrhá ho na kusy. Světlo spalovalo stále víc, oslepilo Erla. Z obou stran ho zasáhl chladný kov. Kovové prsty se sevřely kolem jeho paží. Erl sebou zmítal a kopal, cvakal čelistmi, ale jen si tak tlamu naplnil dalším jedovatým hnisem. Jsem připravená, řekla žena. Tata, Lucindal, vykřikl falešný alfa. Začala zaklínat zvuky magie starobilých. Erlovalická lidská část se vynořila na povrch. Soustřeď se, zmiz s temnou magií bojovat nemůžeš. Za krk ho chytila lidská ruka. Erl se paži pokusil ukousnout, ale druhá ruka mu pevně sevřela čelisti. Ruce byly silné. Na tohle jsem čekal velmi dlouho, Herbinčeré. Zaříkávání nabíralo na síle. Bylo to hlasitější než vítr. Hlasitější než spalující světlo. Podvodník mu křičel do ucha. Erl ho mohl cítit. Byl mu povědomý. Už to bylo dlouho nebyl si jistý proč. Oba jsem vás sem přivedl, protože jste nejlepšími zástupci svého druhu. Nikolaj by postačil, ale chci, aby svěděl, jak moc jsem rád, že jsi to ty jsem rád, že jsi byl vyvolen. Erl cítil, jak se světlo propaluje skrz trhalov ho na kusy. Bolest byla horší než proměna. S čelistmi v drtivém sevření se Erl dosil výkřiky agónie. Cítíš to? Tu chut? Zeptal se podvodník. To je stravována tvá síla. Musíš pochopit, jak moc to pro mě znamená, jak moc to znamená pro náš lid. Z tvé duše se zrodí mocná armáda. Až budou naši lidé vládnout světu, budoucí generace na tvou oběť nikdy nezapomenou. Něco je špatně. Přestože bylo jeho tělo proměněné, Erl dokázal myslet jasně. Myslí mu probleskovaly chaotické obrazy jeden po druhém, jako by mu hlavou postupně procházel balíček karet. Mohl přemýšlet, všechno se vybavoval, jak sledoval magii katalogizující jeho život. Na zlomek vteřiny byla Erlova mysl kompletní. Blokodlak a člověk byli skutečně jedním a Erl viděl. Blkodlačí duch cestoval napříč generacemi. Každý život se mu na okamžik ukázal, aby hned pohasl. Vize se zrychlovali, bolest přecházela do kreščenda. Pak se vize zastavili a Erl spatřil počátek všech vlkodlaků. Agónie Erla vtáhla zpět do přítomnosti. ničela ho přišerná bolest a spalující světlo starobilých ho rozplétalo jako provaz. Provazce se třepily na nitě. Znovu a znovu, jak byl protahován světlem. Jeho vlkodlačí stránka se oddělila a s ní zmizely i prastaré vzpomínky. Na podvodníkově hrudi se otáčel nasávající vír, vztřebával každé vlákno. Některá nechal, další pohltil. Vír končil u tříprstého spáru. Umírám. Erl poprvé cítil vlastní strach. Falešný alfa se naklonil blíž a zašeptal Erlovi do ucha. Děkuji ti, otče. Earl cítil, jak se jeho život chýlí ke konci. Zaklínání přišlo v horečnaté kvílení. Světlo pohltilo úplně vše. Svět se náhle otřásl, když se vír naplnil. Ubohé lidské tělo vyselo mezi dvěma kopáči. Alfa položil dlaní na spánek Herbingerovi zakrvácené hlavy. Žádný puls nedýchal. Kostějův amoled byl nasycen, velký mož padl. Dokonáno jest, Zasípala čarodějnice. Udělala několik váhavých kroků, pak vyčerpaně klesla k zemi. Její kovová ruka zařenčela na holém asfaltu. Kouzlo z parkoviště odvanulo veškerý sníh. Měl by se cítit triumfálně, ale místo toho ho zaplavil pocit ztráty. Předpokládal, že to dává smysl. Aby mohl započít nový věk, musel starý skončit. Alfa odtáhl ruku od Herbingerové hlavy a otřel se ji o jeho kalhoty. Uste ho, nařídil tiše kopáčům. Čarodějnice mlaskla jazykem. Její stvůry okamžitě poslechly. Klouby kovových pařátů se odtáhly, neuctivě Herbingera upustili. Jemně, zařval Nedostatečný respekt ho rozuřil. Síla amuletu dočasně vypálila sníh z oblohy. Znovu začínal padat, tentokrát slabě. V dálce Vily jeho děti pokračovaly v útoku na město. Odpovídala jim střelba. Kořist se bránila. Čarodějnice mu na rameno položila svou lidskou ruku. Stále je tu spousta práce, připomněla mu. Náš čas se krátí. Ještě jednou se podíval na Herbingerovo nahybné tělo zhroucené před ním. Měla pravdu. Do úsvitu musí být vše na svém místě. Závisela na tom jeho mise. Já vím, odpověděl, když se odvrátil. Čarodějnice měla pár kroků náskok. Její kopáči, jeden šel a druhý kulhal, je tiše sledovali. Pokud to tady UPKM nespálí jaderným ohněm, než uplyne noc, Alfa přísahal, že se sem jednou vrátí a vstyčí tu na Herbingerovu počest sochu. Byl hrdinou vlkodlačí rasy. Jako mladý cucák jsem byl často obvinovaný, že se považuju za nepřemožitelnýho. Šíleně jsem riskoval, ale vždycky jsem přežil, jako kluk jsem neposlouchal tátovi příkazy. Pouštěl se do spousty nebezpečných vylomenin. Byla to pro mě hra. Vstoupil jsem do AEF a přežil kulky, nemoci, jedovatej plyn, sebevražedný výpady na území nikoho. Vrátil jsem se domů a zabijal věci, které si příčetný člověk ani nedokáže představit. Časem všichni říkali to sami. Jsem buď čílený nebo nepřemožitelný, <laughs> nebo obojí. Hádám, že jsem tomu asi začal věřit já sám. Bůh mi dal úkol a tím bylo zabijet monstra. Když jsem se stal vakodlakem, bylo to jako zpráva od Boha. Ano, můj synu, jsi nepřemožitelný. A teď se vrať do práce. Dvanáct, třináct, čtrnáct, taková zima. Patnáct, 16, sedmnáct, tlak na hrudi, jak mu na ní někdo tlačil a počítal přitom. Osmnáct, devatenáct, 20 mrzlo. Ležel na ledu. Počítání ustalo. Ruce mu zaklonily hlavu a otevřeli ústa. Měké rty, které se přitiskly na ty jeho, byly buď rozpálené horečkou, nebo jemu byla taková zima, že mu to tak připadalo. Do plic mu vehnali vzduch. Teplo ho opustilo. A vrátilo se zoufalé masírování žeber. Jedna, dvě, tři. Jsem naživu. No, znáte na světě něco lepšího. Erl zalapal podechu a rozkašlal se. Tlak na hruď ustal. Pootevřel oči. Vznášela se nad ním žena. Hustě padající sníh kolem jejich ohnivě rudých vlasů vytvářel iluzi svatozáře. Herbinčere, slyšíš mě? Hedr, proč ji nesítil? Pokusil se pohnout. Krev rozstříkaná po celém jeho nahém těle zmrzla v červenou krustu a záda mu přimrzla k chodníku. Byl omámený. Špatně slyšel. Všechno vypadalo tmavé, jako by se mu zatemněl zrak. Proč je mu taková zima? Šum zmizel. Herbinčré, Hedr mu před očima mávala rukou. Zůstaň se mnou, Poprvé za osmdesát let šum zmizel. Svět stichl. Byl si dost jistý, že měsíc nevybuchl. Nemožné. Tohle se v žádném případě nemohlo stát. Cože? Co si to říkal? Naklonila se blíž a přiložila mu ucho kertům. Jeho hlas byl stěží šepot. Jsem člověk. Byl jsem z větší části člověk když jsem se sebral na abych si nadspal střeva zpátky do břicha. Stříbra není jediný způsob, jak zabít vlkodlaka, jen ten nejednoduší. Hojíme se pozoru hodně rychle, ale to si žádá energii, který máme omezené množství. Překročte ho a zemřete. Straťte dost krve a je po vás. Utrpte příliš mnoho zranění a je po vás. Nebo můžete skončit jako s jehož hlavu s tělem spojovalo jen pár krvavých vláken. Tohle zjevně fungovalo taky. Přestože měl ruce svázané za zády, Santiagovi se nějak podařilo vyškrábat se na břeh. Zbyli ho, měl zlomený kosti a vnitřní krvácení, cítil jsem, jak se v jeho hromadí smrt. Santiago blouznil, když jsem ho naložil zpátky na loď a zamířil pro pomoc, Mizerný motor zabíral ze všech sil. či se mu nezaostřovaly. Jsi naživu. Seženu ti nějakou pomoc. Věděl jsem, že to zvládneš. Věděl jsem, že ovládneš stvůru. Bůh mi to pověděl. Poslal mě za tebou. Mluvil nesmysly. Jen vy, Santiago. Dal ti dar. Ty Rozkašlal se, slyšel jsem, jak mu v hrodi skřípou kosti. Velký a hrozivý dar, použij ho pro dobro. To byla jeho poslední slova. S výjimkou zvuku motoru a vln jsem zůstal sám. Oceán byl jako nekonečná moc, na kterou nikdy nezapomenul.